Huszonhetedik fejezet Nem tetszik nekem ez a lány? Mérte végig másnap Ilona aggódva katicát. Legfejebb még egy óra ez a nyavajás tortúra, utána majd pátyolgathatod, felelte Zsigmond, idegesen szemléleve az előttük sort. Legalább a podgyászt elrendezték már, próbálta a feleségét türelemre inteni. Remélhetőleg semmit nem kutyulnak össze. – Ennyi pénzért még csak az kellene. – Rablóbanda! – pödörte meg a bajuszát. Katica üveges szemmel bámulta az előttük tornyosodó gőzöst. Sosem látott még hozzáfoghatót. Pedig nem is a legnagyobb hajók egyikére vettek jegyet. Mint egy úszó város, szólalt volna meg, de nem volt ereje megformálni a hangokat. Lassan elviselhetetlen fájdalom támadta meg a torkát, a reggeli langyos teja enyhítő hatása már messzinek tűnt. Kitartás, kincsem, súgta az anyja a fülébe. Csak egy bőfél órát kellett várniuk, mire rájuk került a sor. Egy sötétkék egyenruhás férfi ellenőrizte a jegyeket és a dokumentumokat, összevetve a neveket a kezében lévő listán szereplőkkel. Egy fehér köpenyes, erősen kopaszodó orvos pedig. Még egyszer felmérte a hajóra szállók egészségi állapotát. Volt, akit szinte azonnal továbbengedett, de olyan is akadt, akinél hosszabb ideig elidőzött. Egy félkegyelműnek látszó asszonynak pedig majdnem megtiltotta, hogy hajóra szálljon, de úgy tűnt, hogy a család rangja és egy kötek bankó meglágyította a szívét. Ez utóbbi csak egy feltételezés volt többek részéről, akik figyelemmel kísérték, ahogy a családfő és az orvos pár percre férre vonul. Egy pillanatra sem hagyhatják felügyelet nélkül a familia felelőssége, jelezte az orvos a hajó tiszt felé. Néhány utas neve mellé megjegyzést firkantott. Ki tudja, mi célból. Ilona hamar átesett a vizsgálaton és bár először ragaszkodott hozzá, hogy megvárja a többieket, a férje erélyesen ráparancsolt, hogy ne lábatlankodjon, menjen inkább fel a kabinba, elrendezni a dolgokat, hogy mi hamarabb kényelembe helyezhessék magukat. – Ez a kisasszony olyan forró, mint egy kemence! – tette az orvos a lázrózsáktól vöröslő katica homlokára a kezét. – Meghűlt, nem szokott ehhez az időjáráshoz. Szolgált az apja magyarázattal. A fehér köpenyes először megtapogatta Katica nyakinyírok csomóit, Majd elővett egy lapos fapálcikát. pálcikát. ki a száját! Még nagyobbra, kérem! Katica megadóan engedelmeskedett, Abban reménykedve, hogy kap majd valami enyhülést hozó szert. A vidéki levegőn érlelt, Általános jó egészségi állapota ellenére őt sem kerülték el olykor a megfázások. Volt, hogy felszökött a láza, vagy hogy köhögés, kellemetlen torokfájás gyötörte. De ez a kor most más volt, durvább, könyörtelenebb. Hm, – hány éves? – kérdezte az orvos, miközben hátrébb lépett egyet, látványosan védekezve egy esetleges fertőzés ellen. 18. Mit számít az, próbált Zsigmond közbeavatkozni. – avatkozni. a közjáték, már a hajó kellett volna lenniük. Sokat. A nyelvet deborító fehér apró hógyagókis, kisé gyanúsak nekem. Viszont már fiatal felnőtt a kisasszony, tehát másról is lehet szó. Az a való de biztosra kell mennünk, ezt meg kell érteniük. Katica bágyattan hallgatta a férfit. Annyira gyenge volt, hogy nem is igazán értette, miről beszélnek. Adjanak végre valami gyógyszert a fájdalom ellen, és hagyják lefeküdni a kabinjukban. Ott az az orvosi sátor. Menjen oda a további vizsgálatok miatt. Milyen további vizsgálatok? Mit jelentsen ez? Nem megy a lányom sehova, kereste Edelényi Zsigmond a megfelelő szavakat. Izgatottságában nehezére esett az idegen nyelv. – Azt azért csak nem akarja, hogy itt mindenki előtt vett közzön le – mordult rá az orvos, mire Edelényi megadta magát. – De mégis mit képzel? – Természetesen nem. – Hova menjünk? Elkísérem a lányomat. – Maga csak maradjon itt, uram. Majd egy nővér eligazítja a beteget. – intett a doktor – egy az egészségügyben dolgozó apácának. Katica hagyta, hogy segítsenek a felső testéről lefejteni a tucatnyi apró gombbal ellátott ruhát. Már reggel is nehezére esett felöltöznie, mostanra pedig végképp elfogyott minden ereje. A kinti köpcsössel ellentétben a sátorban tevékenykedő orvos tekintete melegséget árasztott. Megnyugtatta, úgy érezte, hogy jó kezekben van. A negyvenes évei vége felé járó férfi arcára gézmaszk tapadt, apró hullámokkal mutatva, hogy éppen mikor veszi vagy fújja ki a levegőt. Egyelőre azonban nem szólalt meg, csak felemelte a lázas páciens karjait, hogy megvizsgálja a hajlatokban a bőrt, remélve, hogy nem lesz igaza. Az apró vörös pöttyök azonban minden kétséget eloszlattak. Skarlát! Nagyon sajnálom, kisasszony. Skarlát! Ismételte meg Katica a szót fátyolos hangon. A Bartos Zsuzsi testvérére gondolt, És az első konyhalányuk ikreire, Akiket néhány nap alatt magával ragadta a kór. Érezte, hogy forogni kezd vele a világ, Hogy kontúrjukat veszítik a tárgyak, Hogy egyre nehezebbek a végtagjai. És lassan elsötétül minden.